ka internet stranica minber Sahlima <tipa> ka abdi ilaahi hajani linjaron le bo ul hadhi sabili adu recowo ismu ya qudwan allah kim yusyafi يذكر حالا الله يا نبينا يكود اسمك سلام الرحمن اسلامسكا من بعد انا من ما فتح ظهر او سراب منكم امه يدعون الى الخير Neka među nama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro a od zla odvraćati. On će što želi postati Islamska internet stranica Minbar. Po nam vodiyim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wa la udwana illa al zalimin nakahwal allah subhanahu wa ta'ala inaka salawat wa salam na poslednih bozhjih poslanika muhammeda sallallahu alayhi wa sallam na njegovu porodicu na njegovih sahabe i Na samom početku želim još jednom uputiti zahvalu Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio da ovaj mubareć noći dočekamo, alhamdulillahi, živi i zdravi i provodimo ovaj mubareć trenutke družajči se sallahom i se hadisima, sa izrakama, sa mudrostima, sa savjetima allahu poslanika sallallahu alaihi wasallama, sa smirnicama naj odabranijek stvorenja, naj bogobojaznih čovjeka, koji je hodio ovom zemljom, sa onim, za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala kaje وما arsalnake illa rahmeta lil'alamin anismu te poslali osim, kao milost čovečanstvu. Večera ćemo se uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć, družiti, tumačeći jedan hadis Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji je uputio jednom mladiću, jednom mladom sahabi po imenu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Svaki hadis koji je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pun mudrosti, pun savjeta, pun smjernica. Jer Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao jednu osobinu, jedno svojstvo kojim je Allah dželle dao, a to je da je malo riječi znao puno toga, puno toga riječi. Pa tako i ovom hadisu, ovaj hadis koji ćemo ako bude citirati Unjem Allahu pusani sallallahu alayhi spominje dosta dosta stvari dosta da tako kažemo pravila i svako to pravilo bi komutno mogle da bude hadis za sebe i o svakom tom pravilu bi čovjek mogao govoriti i možda i po nekoliko predavanja Održati. Međutim, s obzirom da smo skućeni sa vremenom, mi ćemo pokušati samo onako u kratkim crtama najbitnije detalje i najbitnije momente ovog, u ovom hadisu spomenuti i pokušati približiti njegovo značenje e, sima nama kako bi saznali nešto novo, a nakon toga uz Allahovu pomoć po tome i radili. Hadis prenosi Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhum ka i kaže... كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام اني أعلمك كلمات كاجي عبد الله بن عباس بيوسم إذا قصد نقصد صلى الله عليه وسلم فأمي قصد نقصد صلى الله عليه وسلم كاجي او ديكاك ايكو تبوشت نكالك ورية احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك شوفي الله فأتي الله تبت شوفتي شوفي الله ناك تجهة عوبيك اسفرد سبه Saznaciću je Allaha tučemo ako bude saznati u uvečernjoj emisiji. Da li je kaži? Poslanik sallallahu alejhi ve sellema, "Iza salta fes'alillaha wa iza ista'anta fasta'in billah." Kada činiš dovu, kada nešto tražiš, traži od Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha. Wa'lam anna al-umma law ijtama'at ili jedan čitav narod saku pio, da ti donesu kakvu korist, da ti nešto hajra učine znaje, da ti ne bi mogli koristiti, osim onoliko koliko ti to propisao tvoj gospodar Allah žele šanuhu, وَإِنْ جَمَهُ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَئِنْ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِنْ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ a kada bi se sakupili da ti kakvu štetu nanesu znaj da ti ne bi mogli nanijeti nikakvu štetu osim onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala to propisao rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf pera i olovke su podignute a stranice su se Čuvaj Allah, načiš ga ispred sebe, i znaj za Allah u blagostanju, Allah žele še'anu uče znati za tebe, kada budiš u budi teškim e, trenucima. Wa'alam, anna ma ahto'aka, lam, lam yakun li, yus, li yusibaka, wa ma asabaka, lam yakun li uhti'aka. I da ono što te zadesilo, nije moglo da te mi mojiđe, i ono što te mi mojišlo, Nije moglo datte, datte si, الصبر, الكرب, Isnaai, da te da te zadesi, va'lam anan-nasr ma'a sabr wa an al-faraj ma'a al Iznaaj da pobjeda dolazi sa saburom i da pomoć dolazi sa poteškoćom i da olakšica dolazi sa teškoćom. Ovusu riječi Allahaov poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje kao što sam rekao na početku su sigurno pune, pune mudrosti, pune pouka, koje o kojima treba da razmišlja jedan vjernik, jedan musliman i da ju pokušava sprovesti u svom svakodnevnom životu i raditi po njima sve da onog trenutka kada mu Allah subhanahu wa ta'ala ne pošalje meleka smrti koji će mu uzeti, uzeti njegovu dušu. Ovaj hadis kao što rekao smo prenosi Abdullah ibn Abbas, ovaj vrijedni mladić sahabija, drug Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, Amidžić Allahog poslanika sallallahu alaihi ve selleme, osoba koja je i takako bila draga Allahovom poslaniku alaihi salatu wa salam. On se isticao nad ostalim mladićima, svojim vršnjacima, po tome što je dok su se oni igrali i zabavljali, dok su svoje te mladalačke dane provodili u onome u čemu ih provodi većina i tadašnje, a i današnje omladine, on je svoju risalu, svoj zadatak na ovom dunjalu koju shvatio ozbiljno, pa je kao dječak kako mi kažemo zasukao rukave i krenuo putem znanja krenuo je sticati znanje tražio je i sakupljao hadise Allahog poslanika sallallahu aleyhi wasallam poslanik sallallahu aleyhi wasallam je primijetio u Ibn Abbasu radijallahu ta'ala anhu jednu pronislivost. Primijetio je da je Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i takako nadaren mladić. Tako se prenosi da jedne prilike Abdullah ibn Abbas za noću kod poslanika sallallahu alaihi wasallama pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallama po pa običaju ustaje da obavi noćni namaz da se zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i da njemu na seždu pada da mu se zahvali na svim blagodatima koje mu je dao. Ustaje poslanih sallallahu alaihi wa sallam i odlazi do hamama, a Ibn Abbas zna da će nakon što poslanih sallallahu alaihi wa sallam izađe iz hamama, da će abdestiti, pa onda brže bolje ode, naže neku kofu i stavi unju nju, naspi nju vode i donese je pred hamam. Pa kada je poslanih sallallahu alaihi wa sallam izašao i vidio šta je tu ibn Abbas radi allahu ta'ala anhu učinio Allaho poslani sallallahu alaihi wa sallama upučuje Allaho jala šanuhu davu i kaže Allahumma faqihuhu fid din u'allimhu ta'wil kaže gospodaru moj podučiga propisima ove vjere i podučiga tumačenju tumačenju Allahu jala šanuhu knjige tako ćemo vidjeti Da bilo koji tefsir, bilo koju knjigu koja se bavi tumačenjem Allahovi i Želešanu u riječi, teško da možemo naći pa čak i jedan ajet, a da nemamo određen hadis ili određeno mišljenje koje se ili ga pronisi Abdullah ibn Abbas, ili on ima određeno mišljenje shodno hadisma koji su do njega došli po tom, po tom ajetu. Nač vidimo da je to bio plod daovi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je on uputio Allahu dželle jošu u tim etim ranim ranim uh, njegove mladosti mladosti Abdulah ibn Abbasa Zani ga se prenosi također da je bio odrijet i koji su vidli Džibrila radijallahu taala anhu pakage se ne prilike da je da je uh, Abdulah ibn Abbas došao sa svojim ocem do poslanika sallallahu alejhi ve pa je Abdullah ibn Abbas rekao sume ods kaže nemoj da ulazimo jer sa poslanikom sa sedam je u kući jedan jedan čovjek jedna osoba međutim njegov otac otis Abdulah ibn Abbas nije, nije ništa primijetio pa kada je kada su posli upitali poslanika sa as-saleme da li je kod njega neko bio on mu je rekao kaže to je bio bio džibril tako da je Allah dželle šanu, vidimo, moguć Abdulah ibn Abbas da vidi ibn Jibril alejhi salatu za jeras kod njegovog gosta koji nije imao tu nije imao tu počast kaže Abdulah ibn Abbas radi Allahu ta'ala kaže bio sam ili sjedio sam, kako dolažu nekim predajama, iza poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ovde vidimo skromnost, ovde vidimo plemenitost Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji ne smatra da je to neka neko omalovažavanje ili on ne posmatra tu stvar kao e, kao spuštanje na stepeni koji njemu ne dolikuju da on sjedi prije svega na jahalici i da još pored sebe posadi jednog, jednog dječaka. Naprotiv, poslanih sallallahu alihi wasallame, svima nama uzor. I njegov ahlak, njegov moral je ono što mi treba da slijedimo. Mi danas, nažalost, imamo situaciju kada ljudi ne obraćaju pažnju na svoju rođenu djecu, a kamal na oni koji su koji su dalje, dalje od toga. Nerijetko ćemo naći oca ili majku koja Možda ni ne poljubi svoje dijete u toku dana, ne spusti svoju ruku na njegovu glavu, ne pomiluje ga, ne uputimo kakvu toplu, toplu riječ, ne smijemo se u lice, a vidimo kako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve stavlja jednog mladića iza sebe i zajedno sa njim ide na Jahalci i ne samo to, nego mu želi svako dobro, pa mu kaže: "Ja gulamu inni uallimuke kelimatin", odi jačace, odi jačace, ja ću te podučiti nekoliko riječi. Ovo su reči. Na međutim, kao što rekli smo, svaka svaka od ovih rečenica i svaki svaki dio ovog hadisa sa sobom nosi velike pouke kao što ćemo mako Bog to to i vidjeti. Prva stvar koju Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomeni u ovom hadisu su surjeti ihfazillah yahfazuk. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abdullah ibn Abbasu, čuvaj Allaha pa će tebe, Allah žele šanuhu čuvati. Islamski učenjaci tumaču ove riječi pa kažu čuvaj Allaha. Šta to znači čuvaj Allaha? Čuvati Allaha niko od nas ne može, jer Allah žele šanuhu je visoko iznadarša. Allah žele šanuhu je taj koji se brine o svemu, taj čije znanje obuhvata sve, a mi Allah subhanahu wa ta'ala niti možemo da vidimo a kamal da ga čuvamo. Pa tako islam slućenja tuma, tumači ove riječi pa kaže čuvati Allaha znači čuvati njegove naredbe izvršavati ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio i kloniti se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio to je ispravno tumačenje ovih riječi ihfali Allah čuvaj Allaha čuvaj ono što ti Allah subhanahu wa ta'ala naredio obavljaj ono što traži od tebe tvoj gospodar a kloni se svega onoga što tvoj gospodar ne voli i što ti je on um subhanahu wa ta'ala zabranio. Ovde moramo napomenti jednu stvar koja je jako jako bitna u životu u životu vjernika i čovjek je da tako kažem najobavezniji da se da brini o toj stvari. Njoj mora posvetiti najviše pažnje u svom životu. Ta stvar je namaz. Namaz za koje Allah subhanahu wa ta'ala kaje hafivu ala salavati wa salati al-usta kaje Allah subhanahu wa ta'ala hafivu, čuvajte čuvajte svoje namaze a pogotovo, središni namaz a ovaj središni namaz, islamsko lama tumači, pokaje pa da je to ikindija ikindija namaz u drugom ayetu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje vjernike, pokaje, pa govorio nima kosu to vjernike, pokaje pa walladhinahum ala salatihim yuhafivu Kaže oni koji vode brigu o svojim namazima, tu oni koji čuvaju svoje, čuvaju svoje namaze. U jednom hadisu Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ko se drži nje, bio je mu kod Allaha ugovor da ima garan suo kad Allah da će ga uvesti da će ga uvesti u džennet. I ova stvar, ovaj namaz je jedan jedna jako bitna jedan jako bitan temelj i stub u islamu. To je stvar o kojoj će čovjek prvo biti pitan na suđem danu. Prvo pitanje i prvo za što će polagati račun na suđem danu jeste namaz. Allah jalla šanuhu cega peetati i gledati kakav je to njegov namaz bio, pa ako položi taj prvi ispit na sudnjem danu, ono što dolazi poslije toga će biti lahko. Međutim, ako na tom ispitu, ispitu propadnije i ako njegov namaz ne budi onakav kakvim ga je propisao i kakvog traži Allah subhanahu wa ta'ala, bojat se da ta osoba neće, neće uspjeti i da će njegovo konačno boravište biti djehennem i djehennemska vatra da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva toga. Zato, draga braćo i poštovane sestre, Potrudimo se, potrudimo se i nemojmo se poigravati sa namazom. Gledajmo da da namaz obavljamo onako kako nam je to pripisao naš gospoda. Nemojmo izostavljati namaze jer Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallama kaže Al ahdu alladhi beynana wa as assalaa, faman taraka haa faqad kefal. Ugovor između nas i njih, to jeste nevjerni ka je namaz, pa koga ostavi, pa koga ostavi postavi ne zato i ne nemojmo, nemojmo ostavljati namaz potrudimo se da ga izvršavamo potrudimo se da ga klanjamo potrudimo se da ga obavljamo onako kako nam je to naredio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kako bi ispunili svoje zadaču, zbog čega nas je Allah subhanahu ve taala i poslao na ovaj dunjaluk da njemu robljujemo i da njemu da njega obožavamo gledajmo da se na taj način približimo svome gospodaru gledajmo da oni namaze koje smo obavljali ovom u barek mjesecu da ne budu tek tako nemojte da zaboravimo post Trebamo se potruti da i poslije Ramazana ta veza između nas i naše gospodara ostane živa. Jer Allah žele šanohu to traži od nas kako u Ramazanu tako i u drugim mjesecima mimo mjeseca Ramazana. Zatim sljedeća stvar koju također trebamo i takako čuvati jeste naš jezik. Jer Allahu poslanik s.a.v. u jednom hadisu kaže da onaj Kaže za čovjeka, kaže, ko garantuje dvije stvari, ja mu garantujem džernet. komi garantuje čistoću jezika i komi mi garantuje čistoću spolnog organa, ja mu garantujem džernet. Ko uspije sačuvati svoj jezik od gibeta, od nemimeta, od ogovaranja, prenošenja tuđih riječi i radi zavađanja drugih, od svi od, od zavidnosti, od, od ogovaranja, od vrijeđanja muslimana. Ko uspije sačuvati taj svoj jezik od toga, blago njemu, blago njemu i neka zna da ga... Velike nagede čekaju knjegovu gospodara subhanahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jil lešanhu kaže inna sama wal basara wal fuāda kullu ulaika kane anhu mas'ula. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala zaista če sluh i vid i srce zaista će čovjek on ima biti pitan i tvoj sluh i tvoj pogled i tvoje srce Nemoj misliti da je Allah subhanahu wa ta'ala tek tako stvorio. Znaj da ćeš za sve ono što kažiš, za sve ono što vidiš i za sve ono što osjetiš u svom srcu, a zatim svojim dijelima to potvrdiš, biti pitan pred svojim gospodarom. Zato vodimo brigu o svom namazu, vodimo brigu o svom sluhu, vodimo brigu o svom jeziku koji je danas i kako. Raskalašen, ljudi ne vodije brigu o tome šta pričaju, ne vodije brigu da li koga vrijeđaju, da li su kom je ružno šta rekli, ne vodije brigu da li su, da li su svog komšu, da su svog prijatelja, svog brata, svoje sestre ogovorili. Danas kada se, se Fesat pogotovo po pitanju ovih stvari raširio, trebamo da iskoristimo ove ramazanske prilike, da iskoristimo ovaj post, da se klonimo svi tih loših stvari, da čuvamo svoje jezike da sve jezike od onoga, što nami Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dalje, kaže, znači Allah subhanahu wa ta'ala, ihfad illaha, ihfadke. Čuvaj Allah, pačete Allah subhanahu wa ta'ala čuvati. Fadkuruni, adhkurkum. Sjećajte se mene, spominjite me, ja ću vas spominiti. Znači vidimo, da ako mi budemo, radljeno što Allah traži od nas je Allah džellešanehu će nam dati ono što nam obeća ako budemo čuvali Allahove naredbe i naše Allah subhanahu wa ta'ala čuvati ako se budemo mi Allah džellešanehu sećali Allah džellešanehu će sjetiti nas pa će nam dati svaki hajr i na dunyalu i na ahiretu zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa ofu bi ahdi ofi bi ahdikum izvršite obećanje koje ste mi dali, a ja ću upotpuniti obećanje koji sam ja mama dao. In tansurullaha i ansurku. Ako vi Allah subhanahu wa ta'ala pomognete, Allah žele šanu će vas pomoći. Zato, gledajmo da čuvamo, gledajmo da čuvamo ovi Allahu subhanahu wa ta'ala zabrane i njegova naređenja, pa bin će nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati. Kako će nas tu Allah žele šanu sačuvati? Allah u žele šanu čuvanje roba vjernika muslimana, se može podijeliti u dvije vrste. Prva vrsta jeste da Allah dželle šane te čuva u tom smislu kada čuva tvoj metak, da čuva tvoje zdravlje, da čuva tvoje potomstvo, tvoj pored, su tvoji djecu. Sve su to vidovi Allaha subhanahu wa ta'ala čuvanja njegovog, njegovog groba. Priješnje generacije su govorile da onaj ko bude čuvao Allaha dželle šane u svojoj mladosti, da će ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati u, u starosti. Pa tako se prenosi od imama Toberija, od poznatog mufesira, kažu da je imao, da je doživio preko sto i nešto godina, imao je preko sto godina, i kaže da se, kažu za njega, da je da su njegovi pokrijeti bili pokrijeti jednog mladića, pa su ga jedne prilike vidli kako je e, nešto preskakao ili skočio, kaže da je skočio poput, poput lava, pa su mu rekli, kaže, O imam Tadari, zašto tako skačiš? Pa znaš li ti koliko ti imaš godina? Hoćeš li nešto da ti se desi? desi Nisi ti više mladić. A onim, Allah mu se smilava odgovara, kaže, hadihi javarih, hafidhnaha anil ma'asi fi sigar, fa hafidhaha Allahu wa fil kibar. Kaže, ovo naše tijelo, mi smo ga sačuvali od greha, dok smo bili mladi, pa nam ga je Allah subhanahu wa ta'ala sačuval u starosti zatim prenosi se od Sa'idi ibn Musajeva radijallahu ta'ala anhu wa da je govorio svom sinu kaže znaj moj sinčiću da ja nekada produžim svoj namaz znaj da nekada malo više klanjam iz jednog razloga a to je da mi te Allah subhanahu wa ta'ala zbog, zbog toga sašuva kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje, uh, spominje u suri jel kevvo kane abuhuma saliha vokane abuhuma Salihan. I njihov watat, jelo na dvojica mladića kojim je Allah Subhanahu wa e, podario svoje blagodati na djuna, na dunjaluku, zbog čega, zato što kaže Allah dželle şanuhu, "Wa kana abuhuma salihan", kaže zato što je njihov otac bio bio dobar. Ovde se ima nama jeli rod telima pouka da trebamo koliko da budemo, trebamo biti dobri koliko radi sebe, toliko i radi radi naših djece jer Allah je sigurno, ak se mi budemo pridržavali njegovim narodim, Allah je li šanunčem, če i njih sačuvati zbog našej iskrenosti, zbog našej ispravnogodnosti s pravnje Allah subhanahu wa ta'ala. Prenosi seda jedan od prvih generacija, govorio, kaže, inni la'asillaha fa'arifu dhalike fi khuluki khadimi vadaabati. Kaže, ja nekada učinim grijeh stra muzishan gallahe jalal shanhu patu kaže osjetim u ponašanju svog sluge i u ponašanju svoje e, svoje jagalice vidimo kako ti grijesi kako taj odnos loš odnos prema našem gospodaru ne na izvišavanje onoga što nam on naređuje što od nas traži, kako zna uticati i na ponašanje ne samo nas sami nego i onih koji nas koji nas okružuju i druga stvar drugi vid čuvanja Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno Allahu subhanahu wa ta'ala čuvanje njegovog groba jeste i ona je bitnija od ove prve da Allah žele šanu čuva vjeru jednog muslimana, da čuva ono što je najdragocijenije na ovom dunjaluku. Tako se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme moli Allah dželle šanehu da sačuva da sačuva njegovu vjeru, pa bi govori, pa bi govori, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, o ti koji prevrćeš, prevrćeš srca, učvrsti, učvrsti, učvrsti naše srce, učvrsti moje srce u tvoje vjeri. Allah dželle šanehu čuva vjernika od svih sumnji, od svih fitni, od svih nereda i iskušenja, čuva ga i daje mu da ustraje na pravom putu, pogotovo danas u ovim teškim trenucima i teškim vremenima, kad je malo kad je malo onih koji se Allah subhanahu wa ta'ala pokoravaju. Pa, u toga da te Allah žele šanu, da šuvat tvoj vjeruje i to da ti dadnije lijepo društvo, da ti dadnije dobro prijatelja, ili da jednostavno lošeg čovjeka, lošeg prijatelja udali od tebe. Da ti dadnije lijepo i plemenito društvo ljude, od koji ćeš čuti, čuti sv samo svaki hajr, a ono što je loše što važi Lešanu ne mogu od njih neće čuti čak što više on će te obraćati od toga to je Allahu dželle šanu čuvanje tvoje vjere zatim ima jedan jako interesantan hadis koji mi vjerovatno погрешно posmatram u svome životu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom hadisu kaže inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr ولو اغنيته le fesedah aluhu kaže Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem prenosici da prenosiči od Allaha, želešanu, koji kaže kaže zaista imamo i robova koji neće biti kako treba osim ako si su siromašni a kaže kada vim ja dao bogatstvo to bogatstvo bi ih pokvarlo a kaže imamo i robova koji ne može popraviti ništa drugo nego bogatstvo A kada bi bili suromašni, kaže, njihovo stanje bi se pokvalilo i ne bi bilo onakvim kakvim ih traži Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Danas, ljudi čeznu, žude, priželjkuju, bude se sa tim idejama ispavaju spavaju sa tim, i legaju ispavaju spavaju sa tim idejama da budu bogati. Međutim, vidimo što znači to bogatstvo za jednu, za jednu skupinu ljudi. Znači, da ćeš na kraju završiti u džahannamu. Jer ako te Allah Želešanu učini bogatim, možda ćeš te uzoholiti, možda ćeš odbiti da daješ zekat, možda ćeš odbiti da, da daješ sadaku, možda ćeš odbiti da postiš, jer zbog čega ja da postim, zbog čega da se ja e, patim, zbog čega da budem gladan i žedan, kad mi Allah Želešanu dao i metak i dao mi da uživam u svim ovim blagodatima, u svim tim lijepim jelima i pićima. Zbog čega neću. Zato... Svako od nas sam sebi treba da kaži Ako je, ako je siromašan Treba da kaži Allahu Tebi hvala što si mi dao Što si mi dao ovo što si mi dao Ja sam tebi zahvalan Jer Allah subhanahu wa ta'ala Samo On zna u čemu je hajr i u čemu je dobro za sve nas I zbog toga treba da budemo zadovoljni Sa Allahu im subhanahu wa ta'ala Kaderom Koji je On dao nama Našim potomstvom internet stranica minben sto hinaka abadi ilahi hajani fil jarba ul hadhihi sabili adru resu ovo je kusno ja pozivam kallahu subhanallahu inayti yasnu sota ja bisaki ona koja nas viedi ذلك الله يا نجمك يا نسمه سلام سلام انا من المشركين اسلامسك الانترنت الصفحه منبر وذو طير في الربا منكم امه يدعون الى Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla oni će šta žele postišati. Islamska internet stranica Minber احفظ الله يحفظك. Чувај Аллаха паће и Аллах јелшану табе чувати. Дали у наставку хадиса каже посланик саллаллаху алейхи и саллем احفظ الله تجيده تجاهك. Ау другој рејати и предаји каже احفظ الله تجيده امامك. Чувај Аллаха паће женачи, начи, испред Naći ga da te Allah subhanahu wa ta'ala pomaže onda kada ti njegova pomoć potrebna i naći ćeš da Allah dželle şanuhu daje ubik ono što je najbolje za tebe i tvoj dunyalo i tvoj ahiret. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha ma'al ladina t'aqavvel ladina hum muhsinun. Allah dželle şanuhu je sa onima koji ga se boje i sa onima koji su muhsinin, koji su dobročiniti. Pranasi sot kata'di radiallahu ta'ala anhu da rakaw Man yattaqillaha yakin ma'ahu Waman yakinillahu ma'ahu Fa ma'ahu alfi'a alati la tughlab Walhaarisa alati la yanaam Walhaadi alati la yadil Ka'ji kata'di Allahumus ismi lahu Onai koseboiya allaha jalla shanuhu Allah jalla shanuhu chabiti saniyim A onai Sakeem budi allaha jalla shanuhu Nekazna day saniyim skupina koja ne može pobjeđena biti i da je sa njim čuvar koji nikada zaspati neće i da je sa njim vodič koji nikad sa pravog puta neće skrenuti. Prenosi se da je jedan iz prvih generacija tih dobrih generacija muslimana napisao svome bratu i rekao mu In kan Allahu make, fa men tehaf wa in kan Allahu alejke, fa men tarju. Kaže mu, kaže, ako je Allah želešanuhu s tobom, pa koga onda da se bojiš? A ako je Allah želešanuhu protiv tebe, kome i čemu onda da se nadaš? Ova Allahova želešanuhu prisutnost i njegova podrška se može podijeliti u Allahovu želešanuhu opšu i bos prisutnost ili ma'iyetu ame i ma'iyetu hasa ova e, allahu dželle prisutnost opća prisutnost znači da allah dželle şanu e, za svoje robove i ona nije svojstvena i karakteristična samo samo vjernicima nego se odnosi na sve na sve ljude i vjernike i na nevjernike znači allah dželle je sa ovom općom svojom prisutnošću svugdje, odnosno, e, on je na, iznad Arša, ali je sa svojim znanjem na svakom mjestu i on zna šta se dešava sa nama, zna ko je kakav, šta nosi u svome, u svome srču, srcu. Međutim, ovo posebna prisutnost, koja se u stvari spominje ovdje u ovom hadisu Ehfagillah, Teđidhu Emamek Čuvaj Allaha pa ćeš ga naći uvijek ispred sebe, to je Pomoć to je Allahuva želešanu prisustvo sa vjernicima. On, Allah subhanahu wa ta'ala, zna za njih i ne samo to, nego ih pomaži u onim trenutima kada je njima, e, njegova subhanahu wa ta'ala pomoć potrebna. Musa, a.s., spominje ovu stvar kada kaže... Kalla inna ma'i rabbi sayehdin naprotiv Allah je dželle šane mesamno on će me uputiti to jest Allah dželle šane zna za mene i on će me pomoći i on će me uputiti zatim sjetimo se samo riječi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji koji kaže Ebu Bekru kada su činili hidru kada su išli iz Mekke u Medinu kada su bježali ispred muštika, kada su se sakrili u pećinu kada su mušri mušici došli i stajali iznad njihovih glava Kaže, Ebu Bekir radi Allahu ta'ala an, anhu poslaniku, Božji poslaniče, šta misliš, kada bi samo spustili svoje poglede na nas, kada bi samo borli svoj pogled, siguro bi nas vidli. A Allahu poslanik, sallallahu aleyhi ve selleme, sa jaqinom, sa ubježenjem jednog poslanika, mu odgovara, kaže, ma vannu kebitnejni Allahu thalithuhuma, šta ti misliš od dvojci sa kojima je Allah želeš anhu treći. To jeste, šta ti misliš od dvojcu ljudi kod kojih Allahova pomoć sigurno neće izostati, Allah je sa nima i On će ih pomoći u svakom trenutku i na svakom mjestu. To je ta pomoć koju zaslužuju i koja sleduje samovirnike Allahove, Allahove, Allahove, Allahove, Allahove, robove. Dalje, kaže Allah u poslaniku sallallahu aleyhi sa wa sallama, Iza saelte, fa saelillah, wa iza sta'ante, fa billah kaže Allahu poslanih sallama kada činiš dovu ili kada nešto tražiš, traži od Allaha a kada tražiš pomoć traži je traži je kod Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala ovde vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, odnosno Allahu poslanih sallahu alaihi wa sallama naređuje vjernicima da kada nešto traže da to traži samo od Allaha želešanuhu i ovaj dio hadisa Kada tražiš traži da Allaha, a kada tražiš pomoć traži samo da Allaha, je u stvari uzet iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, koj koje mi svaki dan po nekoliko desetina puta učimo, a to su ijake na'budu wa ijake nesta'in. Mi tebe, samo tebe obožavamo i samo tebe, od tebe pomoć, samo od tebe pomoć tražimo. Ova isti'ana, odnosno traženje pomoći koju spomnio ovdje Allah poslanik, wasalam, je toliko bitna da nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da je tražimo svaki dan na pet dnevnih namaza i ne samo to, nego pogledajmo samo kako Allah subhanahu wa ta'ala kako je poredio te ajete u suri Fatiha, pa tako prije nek što smo došli do ovog stepena do ovog, ovog ajeta kada ćemo nešto tražiti od Allaha želešanu s obzirom da ćemo tražiti jednu jako bitnu stvar Allah Allah šanuhu nam nasuči kako i na koji način da se uh, dodvoravamo dvora Allah subhanahu wa ta'ala. Pakajemo alhamdu lillahi rabbil alamin. Hvala Allahu gospodaru svijetu. Ma velicamo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanu ar-Rahim. Milostivum samilostnuk. Spominjemo Allahu jala šanuhu liepa imena i svojstva. Zatim kažemo maliki evu middin vladaru sudnjega dana. Dabih. Nakon toga, nakon svi ovih uvoda tražili onu stvar koja je i takako bitna u životu jednog vjernika, u životu jednog muslimana i jak je budu i jak je na stajanju. Samo tebe pomoć tražimo. Samo tebe obožavamo i samo tebe, pomoć, samo tebe pomoć tražimo. Ovo traženje pomoći se dijeli u dvije stvari ili na, u dvije grupe. Prvo je traženje da od ljudi to je traženje, traženje pomoći koje je e, dozvoljeno u onim granicama u kojima ljudi e, na mogu mogu korist ili e, koristiti donijeti to jest ono što je u njihovim mogućnostima međutim postoji e, jedno drugo Traženje pomoći koje je svojstveno samo Allahu želešanu i samo e, možemo je tražiti od Allaha želešanu, a to je traženje pomoći u onim stvarima koje nije niko drugi u stanju osim Allah subhanahu wa ta'ala. I zato trebamo iskoristiti iskoristiti ovu stvar i trebamo se sjećati svoga gospodara i tražiti tražiti od njega, od njega pomoć. Da je kaže Allahu poslanici sallallahu alejhi ve sellem, "T'arraf ila Allahi sirran, ya'rifuka fi shidda." Kako dolazi u drugoj predaji, "Znaj za Allaha dželle u blagostanju, znači Allah subhanu ve za tebe u teşkočeman." Sjetimo se primera Yunusa alejhi selam, koji je znao za Allaha dželle şanuhu, to kebiu među svom, svojim narodom. Sjećao se Allaha Đelešanu, spominjao ga, pozivao ljude, radio ono što Allaha Đelešanu od njega tražio i što mu je naredio, a ostalo je ono što Allaha Subhanahu Wa Ta'ala e, zabranio. Pa, vidimo da ga Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, zbog toga što se ono sjećao svoj gospodara u blagostanju, nije zaboravio u onim trenucima kada je kada mu je bilo teško. Poznato nam je da ga je jel, tako progutala, da ga njegov narod bacio i da ga je progutala ona velika riba Tako da su nasha'o u tmini nene utrbi na dnu, u tminama, znači mora Allah jil l-l-l-l-shanuhu inakon toga naredio ribida ga izbati na kopno I natajna ači sa Yunus alayhi s-salaam spasio Allah jil l-l-l-shanuhu onjemu kaže Falaw la kane minal musabihine fi batnihi ila yewmi yuba'athoon Kaže A da nije bio od onih koji su Allaha Želešanu islavili, to jeste njega se sjećali, ostao bi u njenoj utrobi do sudnjega dana. Znači, Allaha Želešanu ga je zbog toga što je eh, znao za svoga gospodara u blagostanju, Allaha Želešanu ga je spasio u tim teškim trenutima kada mu je Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć bila neophodna. Kaže plemeniti ashabe Budarda radijallahu ta'ala anhu. Jednom čovjeku koji mu je tražio nasihat i savjet kaže mu Uzkuru Allahe fissarra I azkuru ke Allahu azze wa jel fiddara. Sjeti se kaže Allahe žele šanhu u blagostanju U lijepim trenutima svoga života Pa ćete se Allah subhanahu wa ta'ala Sjetiti onoga dana kada ti bude teško I kada budeš u nekoj nedači Najtežiji trenuci Kada će nam najviše biti potrebna pomoć Allaha žele šanhu sigurno trenutak kada se rastajemo s ovim dunjalukom trenutka, kada nam dolazi melek smrti. Zbog toga treba da se trudimo, da se prije toga sećamo Allaha želešanuhu. Treba da se trudimo da znamo za Allaha želešanuhu u svim trenutcima, u svim mjesecima. Ne samo u mjesecu Ramazanu da robujemo Allahu želešanuhu, jer mjesec Ramazan je Allahu, ali su i ostali mjeseci Allahu i mjeseci. Allah želešanuhu mjesec. je tu prisutan živu mjesecu Ramazanu, ali isto tako Allah žele šanuhu je živ i u ostalim mjesecima i zaslužuje da ga mi obožavamo. Sjetimo se samo primjera Abu Bakra radijallahu ta'ala anhu, kada nakon smrti Allahu poslanika sallallahu aleyhi wasallama ustaje penjejsa na minber, kaže Omeru, Omer es s minbera, a Omer, Omer, Omer ne može da vjeruje da je poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio, pa kaže kom i kaže, kaže Omer radijallahu ta'ala, kom i kaže da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio, kaže ja ću mu odsjeć glavu, a Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu dolazi, kaže Omer silazi s minbera, popeo se Abu Bakr na minberi, رضي الله تعالى يبركى سيبسطنين مصحابيهما فإن قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ونعي كي أبجعه محمد نكذنه ده محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد الله جل شانه نكذنه ده الله جل شانه جيب ون نومده ذاتو بترد موثي ده أبجعه ما الله سبحانه وتعالى كَكُم يسيث رمزان وتكو يُح Uh, oni mjesecima koji će doći poslije mjeseca Ramazana, nemojte dozvoliti da nam propadnu naša, naša djela koja smo činili u Ramazanu zbog toga što nismo bili dobri poslije mjeseca Ramazana dalje kaže Allah poslanik sallahu alaihi wasallam uh, kaže uh, wa'alam anna l'ummate la'u ičtemaat ala a' yanfa'uke ala a' yanfa'uke bi şeyin lam yanfa'uke ila bi şeyin kad ketabahu Allahu lek wa inijtama'u ala ayyaduruka bishai'in lam yaduruka illa bishai'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf kaze Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve da kada bi se čitao ummet čitao narod sakupio da ti donesu kakvu korist da ti nešto da te snaćimo koriste ne biste mogli okoristi osim onoliko koliko kotije Allah subhanahu wa taala i kada bi se sakupili svi da ti nanesu štetu znaj da ne bi mogli nanijeti nikakvu štetu osim onoliko koliko kotije od tvoj gospodar, pera su podignuta a strance su se osušile ovde sigurno se moramo i trebamo sjetiti primjera tog plemenitog poslanika Ibrahima wasalam, koji je upravo proživio ovo o čemu mi govorimo čitav jedan narod se sakupio da ga ubiju naložili su jednu ogromnu vatru za koju kažu da ptica nije mogla preletiti preletiti preko neba ispod kojeg je bila naložena ta vatra. Ljudi na sametničkim posteljama su oporučivali i davali zadnji svoj dio i metka da se kupi jedan tovar drva i da se još više naloži ta vatra u kojoj će Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. biva stavljen katapult. Stavljaju i u tim trenutima prije nešto ga samo baciti iz toga katapulta dolazi u Džibril a.s. i kaže mu kaže o oh, Muhammede o Ibrahime šta ti treba, treba li ti šta? pa mu kaže Ibrahim kaže amma ilejke fala wa amma ila rabbi sabla kaže mu Ibrahim aleyhisselam kaže što se tebe tiče meni tvoja pomoć nije potrebna a što se tiče moga gospodara meni je potrebna njegova pomoć i njegovu pomoć je priziva vidimo kako se kako se Ibrahim aleyhisselam ponio sprem sprem ovog događaja. gađaja oslonio se na Allaha subhanahu wa ta'ala i riznao je da ono što mu je Allah dželle şanu propisao da će to doći i da bez obzira što se sakrio sam njegov narod oni mu nisu mogli nauditi nikoliko jedan jedan trenutak. Dalje kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi ve sellem rufi'atil aqlamu ve jaffat kaže eh, podignuta su pera a osušene su osušene su stranice. Ovaj prethodni dio hadisa, ako svatimo da ako, nam, ako bi se sakupio čitav umet, ne bi nam mogo nauditi osam onoliko koliko nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Ako ovaj dio hadisa svatimo kako treba, onu što smo spomenuli u prvom dijelu hadisa će... Samo po sebi doći. Ako znamo da nam ne može niko navoditi osim Allaha eh, odnosno da nam ne može niko donijeti nikakvu korist osim ono što nam je Allaha odredio od šteti ili od hajra onda ćemo čuvati Allahova Želešanu u granice. Onda ćemo znati za Allaha Želešanu. Ostavljat ćemo njegove zabrene a izvršavati njegove, njegove naredbe. Molićemo samo Allaha Želešanu. Samo ćemo njemu upočivati upočivati dovu. Zatim نقريبو هديثة كعجب صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف كعجب صلى الله عليه وسلم يلي بودي نوتسو برا أسوش إي أسوش لسر أسوش لستينتا يا غرباتي أو هكذا يجني الزمن زمن تخطفني فانم يترك سوى قلبي شجم ناشدتها يا غرباتي أَوَ هكَذَا يَجْهِ الزَّامَنِ زَامَنٌ تَخَطَّفَنِي كَالَمًا يترك سوى قلبي شجم يا غربات التفكير فيه زمالد انتحطم القلب فيكن الحق مر وطوله ما اعزاب العقد وائن العلم يا شكو وخصومه تشكل واهن العلم يا شكو وقصومه تشكو الواها دفن الباصيرة والمهابة والمعازة في كامل ما شدتها يا غرباتي أَوَ هَكَذَا يَجْنِ الزَّامَنْ زَمَنٌ تَخَطَّفَنِي فَالَمْ يَتْرُكْ سِوَا قَلْبِي الشَّاجَنِّ نَاشَدْتُوهَا يَا غُرْبَةِهِ أَوَا هَرْكَبَا يَجْدِدَّ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُحُّف وَلَوْا كَسُّ بَدِغْنُوْتَكْ pojashni'ala i goveri da je Allah subhanahu wa ta'ala siva odredio kao što to dolazī u hadīsu kui prinsya Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu abiljajiga imam muslim di kaži paslanih sallallahu alayhi wa sallam inna Allah kataba maqadīra al-khala'i qabla an yakhluq al-samawati wal-ard bi-50 alfasana kaži Allah paslanih sallallahu alayhi wa sallam Allah jilashan huya odredio sudbinu stvarianya prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na pedeset hiljada, na pedeset hiljada godina. Znači da Allah, jel lešanuhu, odredio sve što će biti. U drugom hadisu, kaže, postanik sallallahu alaihi wasallama, inna avvala ma khalaqa Allahul kalem. Kaže, prva stvar koju Allah, jel lešanuhu, stvorio je olovka ili pero, Suma قال اكتب فجراء في تلك ساعة ما هو كائن الى يوم القيامة pa je Allah جلشانو ناردio u tom Peru i rekao mu piši pa je kaže zapisano u tom trenutku ono što će biti do sve do sudnjega da dana i ovo treba da bude vjerovanje jednog muslimana da vjeruje da sve što je dobro I da sve što ga zadesi bilo ono dobro ili loše, da je tu Allahu wa subhanahu wa ta'ala određenje. Međutim, ovdje se može pitati svako od nas kao što se pitao jedan jedan ashab kada je došao poslaniku sallalahu sallalama kako to prenosi džabe radi Allahu ta'alanhu, pa je upisao, upitao poslanika sallalama i rekao, o Boži poslaniće, da li ovo što mi radimo, radimo sa Allahovim određenjem ili nešto što jednostavno nam donosi budućnost jel što pa mu ono poslanik sa asledom kaže ne ovo mi radimo pa Allahu dželle shan pa onda on kaže pa dobro božiji poslanice zbog čega onda da radimo kaže mu ono poslanik sa asledom radi jer kaže kullu maysar limā khuliqa lahu ili satkum ulakšano ono ono iza što zašto je stvoren tako da čovjek ne smije sebi dozvoliti da se pravda i da kaže Ja sam ovakav, kakav sam. Allah Želešanu je tijelo da ja budim takav. Ako Allah Želešanu hoće, ja ću klanjati. Ako Allah Želešanu hoće, ja ću postiti. Ako Allah Želešanu hoće, ja ću, ja ću davati zekat. Ne. Nego se mora i dužani i Allah s.w.t. naređuje da se trudi i da pokušava popravit svoje stanje i svoj odnos promuzišnog Allah Želešanu. Pa tako kao što sabahile zasući rukave, pa odi na posu pa nastoji privrediti nešto, nastoji tražiti na fak sebi i svojoj porodici, a ne oslanja se tu, odnosno ne kaže u toj situaciji ako mi je Allah odredio, doće mena fakat ne, nego je fino poranio i otišao na posu i potrudio se da zaradi nešto, a onda, nakon toga kaže, ako je Allah odredio bit nešto, ja sam uradio što je bilo do mene tako i u namazu, tako i svim propisima čovjek treba i mora da se trudi pa onda što mu Allah želešanu udadne to je Allaho želešanu određenje koje on nije mogao dok učiti svo, svojim razumom i naš odnos sprem ovog kadera sprem Allahu Allaho želešanu određenja treba da bude u najmanju ruku da saburamo i da budemo strpljivi i to je to je da tako kažem niži stupanj ili niži stepen ovog naše godine se sprem kadera Allahu Allahovu određenja, a jedan višji istupanje toga jeste da čovjek bude saburli i da je zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala dao. I na kraju ove druge predaje poslanjih sallallahu sallam kaže وَعَلَمْ أَنَّا النَّاسْرَ مَعَصَبْرُ وَنَّا الْفَرَجَ مَعَ, مع الْكَرْبُ أَنَّا مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ I znaje da pobjeda dolazi sa saburom i da olakšanje, odnosno i da pomoć dolazi sa poteškoćom i da olakšica e, dolazi nakon nakon teške situacije. Pomoć će doći i u to nesumnja. Međutim, da bi doživio tu I da bi ugledao svojim očima tu pomoć i pobjedu, pobjedu Islama čovjek mora mora da sabura. Pa tako kao što mora da sabura ako želi da uspije na dunjaluku i ostali kao što smo rekli danes mjeseci da zna za Allaha da ga obožava. Isto tako mora mora da sabura sve do onog trenutka dok mu ne dođe melek smrti da mu uzme dušu. Treba da se bura, da se nada Allahu i Želešanu nagradi, jer samo na taj način će uspjeti i i na Dunjaluku i na Hiratu i treba da zna da bez obzira šta, šta god ga zadesilo, da će nakon toga bez obzira koliko bila teška situacija da će nakon toga doći doći olakšanje jer kako kažu da svaka poteškoća povlači zasebom dva olakšanja međutim neka da Allahu Aleh odgađa to olakšanje kako bi se njegov rob što više što više molio Allahu Aleh Leshanu era Allahu voli da čuje glas onog svoga roba koji upućenjem mu dove i moli ga Allahu Aleh Leshanu mu želi time dobro da se što više približi svome gospodaru, da ga što više moli, da mu se što više klanja, da ga što više obožava, da mu što više dove upućuje, kako bi mu povećao njegove stepene na dunjaluku i na ahiretu. I na kraju bi zamolio Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poživi do kraja mjeseca Ramazana, da nam da da iskoristimo ovim ovaj u barek noći, da ju provedemo ibadetu, u zikru, u učenju Kur'ana, u namazima, da e, nastojimo oživjeti ove noći, ove zadnje noći ovog mjeseca, ovog mubareh mjeseca da ih posvjetimo Allahu Đalešanuhu da, njega, da se njega najviše sjećamo a da sve one svakodnevne probleme ostavimo po strani, barem ovaj još jedan dio Ramazana koji nam je ostao, a nakon toga da ne posustajemo da ne posustajemo i da ne zaboravimo na svoga gospodara nego da se dalje trudimo da ustrejemo na lijepo na, na, na lijepom putu islama jer ne možemo da zaboravimo sve ove dane posta koje smo tako lijepo ispostili ne možemo da zaboravimo oni, oni lijepe trenutke iftarske trenutke kada smo se u prediftarsko vrijeme sjećali Allaha džellelahu u našim davama ne možemo da zaboravimo sve te taravih namaza te sve te taravih namaze u kojima je Možda nekom od nas potekla i suza, zadehtalo njegovo srce, sjetivši se svih blagodati koje mu je Allah Želešanu dao i sjetivši se onoga dana kada će on morati stati pred svoga gospodara i polagati račun. I na kraju molim Allah Želešanu da ovi riječi budu e, dokaz za nas, a ne protiv nas i da ovi savjeti i upute koji smo čuli primijenimo, zapamtimo, a zatim primijenimo u svome svakodnevnom životu i na kraju molim Allaha dželle šanhu da nas nagradi svakim dobrim subhanakallahu ve bihamdike šedun la ilahe illa ente estevsu bike ve etubu internet stranica minbes oh inaka abghi ilaahi ajan sabili ad'u ilayhi wa huwa yastum ja tazivan kallahu subhanallahu in yasi'u al-sadaqa situciona in paese di ليكره الله <سؤال> جان ليكن اسمك يا سلام <سؤال> اسلامسكا انترنت سترنيت منبر وذا طير في الربع لا <سؤال> <سؤال> من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 сламская интернет-страница